és ezért a hivatal száraz kényelmébe menekült, s mindig a legelső, aki bejön, a főnök hűvösen szólt. Kérem, ne zavartassa magát. Ezer, bocs, főnök úr, kérem alázattal. Délutáni álom? Át, dehogy, kérem alássan, sohasem szoktam, csak siettem be a hivatalba dolgozni.